Тоненький, ледь чутний, він поступово, але нестримно став рости, наближатися і ніби свердлити стіну. «Що це?» – прошептала Валерія. «Не знаю», – сказав. «Може, ви є собака?» «Ні, це щось інше». «А вже ж, то було інше. Той звук я опізнав одразу. За стіною скиглила 6 грудня. Цієї ночі я так і не заснув. Валерія проплакала у кріслі і затихла тільки під ранок. А я лежав, утупившись у стелю і міцно стиснувши зуби. Бажання кохатися пропало в мене майже відразу, як тільки Глорія почала скиглити. Воно не вернулося тоді як скигління стихло. «Це ж плакала жінка!» – прошептала Валерія. «Хто це Георгію?» «Не знаю», – сказав я. «Можливо, хазяйка, а можливо, її дочка». Настала пауза, довга. І тут я збагнув, що я меншаю. Роблюся зовсім маленьким. Я маленький Георгій Юрко, хлопчик Маленький, дипцею до ліжка, на якому лежить жінка. Жінка геть гола, тіло її вкрите синяками і страшними шрамами. Проте мене тягне з невблаганною силою саме до цього тіла. Жінка лагідно, хоч трохи з острахом, дивиться в мій бік. «Не бійся, хлопчику», – шепоче вона, – кладе на голову руку, і безсоромно розсуває ноги. «Я зажмурююся, така велика рана відкривається переді мною, але нестримно наближаюся до неї, бо знаю, мені належить зайти туди, зникнути в тому отворі». «Ти що, не чуєш мене?» Крик пролунав так несподівано, що я таки здригнувся кричала Валерія. «Ти щось питала?» – винувато сказав я. «Я питала, чи ти живеш з цією жінкою?» Валерія звелася на ліки, зазирнула в лице. «Ти спиш з нею?» «Так», – сказав я неправду, майже не вагаючись. «Боже, яка мерзота!» Далі було її збирання в дорогу. Я нагадав, що вона сама не втрапить на вокзал, що там нікого зараз нема, що навіть дизель-потяг до ковуля йде вранці. Я дав можливість смолотити мене кулаками і дряпати груди та обличчя, як вона хотіла, сам не знаючи, навіщо це дозволяю. Нарешті вона заспокоїлася і впала у крісло. Я запропонував лягти у ліжко, але отримав у відповідь брутальну лайку. Одягнута, вона так і просиділа до ранку, хоч перед самим світанком знесилена заснула. Я ж так і не склепив очей. Слухаючись у важке дихання просяклої ненавистю жінки, я проте був не з нею в цій кімнаті, а за стіною. І вже не йшов маленьким хлопчиком, а повз вужем до її лона, щоб зникнути назавше. Я проганяв видиво, однак воно з'являлося в іншому вигляді, ще огиднішому. Тепер я здавався собі шматком слизу, що прагне забратися все туди ж, всередину Глорії, щоб навіки там завмерти». Затвердіти, зникнути, перетворитися на ніщо. Мені трохи полегшало, коли зрозумів, що Валерія нарешті заснула. Тепер я міг навіть перекотитися і притиснутися до стіни нестерпно холодної, за якою панувала глуха нічна тиша. Так я пролежав довго, наскільки міг витерпіти». Як не дивно, але ніякого бажання володіти Глорією у мене не було. Тільки це прагнення до самознищення. Може, у мене почався менінгіт, подумав зрештою я, бо десь читав, що ознакою цього захворювання є прагнення зробитися маленьким і забратися в жіноче лоно. Голова проте не боліла, тільки була наче чавунна, та ще у скронях легенько шуміла. Вранці Валерія прокинулася майже спокійною. Навіть попросила вибачення за нічну нестриманість. Звеліла тільки не проводжати її, сказала, що дорогу на вокзал сама запитає. «Я не став затримувати», пояснив, правда, як і ти. Вона вже стояла готова до мандрівки, ще вродливіша у відстороненому гніві, коли щось привернуло її увагу. Це щось промайнуло за вікном, до якого Валерія метнулася блискавкою. Прикипіла поглядом, тоді повернулася до мене. Хто ця жінка, Георгію? Я й собі виглянув, і побачив біля воріт Глорію. Вона дивилася кудись на вулицю, наче когось виглядала. Потім повернула голову до хати, постояла так,